Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Tante Fanny wollte schon immer an die Südküste von England, wo der Golfstrom das ganze Jahr für ein angenehmes Klima sorgt und exotische Pflanzen mit leuchtenden Blüten wachsen. Als Onkel Quentin ihr mitteilte, dass er den ganzen Sommer an einem wichtigen Forschungsprojekt arbeiten wollte, beschloss sie kurzerhand mit ihrer Tochter George und Timmy, dem Hund, nach Bonja Bay zu fahren. Und natürlich nahm sie auch Julian, Dick und Anne mit, ohne die George ihre Ferien niemals verbringen würde. Auf der Bahnfahrt entlang der Meeresküste las Julian in einem Reiseprospekt, dass man kürzlich Bernstein in Bonja Bay gefunden hatte. Das interessierte die fünf Freunde natürlich brennend. Voller froher Erwartungen stiegen sie aus dem Zug und kamen schon bald in ihrem Hotel in der Nähe des Strandes an. So Kinder, kommt rein. Hier müssen wir richtig sein. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Platz, Timmy. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bestimmt. Mein Name ist Karen. Ah, Mrs. Karen. Ja, wir haben Sie erwartet, aber... Ich habe drei Zimmer gebucht. Eins für mich und zwei für die Kinder. Oh, das überrascht mich jetzt ein wenig. Moment mal. Tja, das ist ja... Das stimmt doch was nicht. Da muss es ein Missverständnis gegeben haben. Na nun. Hm? Was denn für ein Missverständnis? Ja, also... Wir haben nur ein Einzelzimmer auf den Namen Curran reserviert. Oh, oh, können wir dann bitte noch zwei Doppelzimmer dazu haben? Mrs. Curran, es ist Hauptsaison. Im B sind alle Hotels ausgebucht. Ach so. Bis auf den Zeltplatz finden Sie wohl kein freies Plätzchen mehr. Hier gibt es einen Zeltplatz? Das ist doch super. Aber wir haben noch gar keine Zelte dabei. Naja, vielleicht können wir uns welche borgen. Ja, das ist vielleicht möglich. Ja? Wartet mal. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Ja, hallo, Bob. Hier ist Hendrik. Hey, Hendrik! Sag mal, ähm, leihst du auch Zelte aus? Ja, klar leih ich Zelte aus. Mit allem, was dazugehört. <lacht> du hast mir gerade sehr geholfen. Danke, Bob. Nicht dafür! Tja, dann haben wir das Problem offenbar gelöst. Und es gibt zumindest ein freies Zimmer in Bonja Bay. Aber wieso? Du musst doch nicht mit auf den Zeltplatz kommen. Wir finden uns schon zurecht. Klar, wir haben doch schon so oft allein gezeltet. Aha. Na, wenn ihr meint. Aber ich will mir den Zeltplatz erst einmal anschauen. Der Campingplatz war nicht weit vom Hotel entfernt und befand sich an einer Badebucht in der Nähe eines Bootshafens. Dort hatte Mr. Robert Smith, der von allen nur Bob genannt wurde, eine Verleihstation für Boote, Taucherausrüstungen, Zelte und so ziemlich alles, was man für einen Urlaub auf einem Zeltplatz am Meer brauchte. Von ihm bekamen sie zwei Zelte, Luftmatratzen und Schlafsäcke. Nachdem sie die Zelte aufgebaut und sich eingerichtet hatten, kehrte Tante Fanny beruhigt in das Hotel zurück. Am nächsten Morgen wollte Tante Fanny einen botanischen Garten in der Nähe besuchen. Doch die fünf Freunde waren schon ganz auf Bernsteinsuche eingestellt. Schließlich bat Fanny den Bootsverleiher Bob, ein Auge auf die Freunde zu haben. Und fuhr allein zum Pflanzenparadies. Und die fünf Freunde erforschten schon bald den Strand von Bonja Bay. Was ist denn Bernstein eigentlich genau, Julien? Das sind. Tropfen aus Harz, die über Milliarden Jahre steinhart geworden sind. Und sie leuchten hellgelb. Deshalb nennt man sie auch das Gold der Meere. Wirklich? Mhm. Ach, so langsam würde ich auch gerne mal einen goldgelben Stein finden. <lacht> naja, vielleicht finden wir dort auf dem Kiesstrand welche. Das ist aber, aber auch ganz schön felsig. Das macht doch nichts. Naja. ja. Komm, Tini. Am Kiesstrand angekommen, hoben sie jeden Stein auf, der ein wenig hell aussah. Besonders Anne und Julian sahen sich alles ganz genau an, während Dick, George und Timmy etwas schneller weitergingen. Plötzlich blieb Timmy laut bellend vor einem Felsen stehen, der mit mehreren Spitzen aus dem Boden ragte. Timmy, was ist denn los? Kannst du etwa Bernstein wittern? Nein, schau mal. Er hat was im Geld. Hier in der Fettspelte steckt was. Ich, warte mal, ich zieh das mal raus. So. Ja? Ein, ein altes Holzbrett. Das ist wohl bei der letzten Flut hier hängen geblieben. Aber schau mal, das ist kein gewöhnliches Brett. Hier ist ein Schloss dran. Siehst du? Stimmt, wie bei einer Tür. Und äh, hier an der Seite ist ein Scharnier. Huh? Ja, da war offenbar auch eins. Aber das ist abgerissen. Habt ihr was gefunden? Das ist aber kein Bernstein, oder? Nein, das, das könnte mal eine kleinere Tür oder, oder sowas gewesen sein. Wirft denn eine Tür ins Meer? Keine Ahnung. Vielleicht ist sie gar nicht weggeworfen worden, sondern wurde herausgerissen. Oh, wer weiß. Ja, es könnte auch der Deckel von einer größeren Kiste gewesen sein. Und könnte es vielleicht sein, Dick, dass du gerade von einer Schatzkiste voller Bernstein träumst, ja. die unten auf dem Meeresboden steht und vor ein paar Tagen ihren Deckel verloren hat? Wieso kannst du meine Gedanken lesen, El? Du bist nicht erst seit gestern, mein Bruder. Ja. <lacht> Wir könnten noch wenigstens mal nachsehen. Ja. Ich habe meine Taucherbrille im Zelt. Und Schwimmflossen auch. Ah, ja, wir auch. Und wir haben eine wasserdichte Taschenlampe und Schnorchel. Ah, ich glaube aber nicht, dass so eine Kiste gleich hier am Ufer liegen würde. Also, wenn es die überhaupt gibt, dann ist sie ja wahrscheinlich von einem Schiff gefallen. Mhm. Und die fahren weiter draußen. Mhm. Wollt ihr etwa aufs Meer rausschwimmen und dann noch noch tauchen? Das ist doch viel zu anstrengend. Also, wir können uns hier ein Boot von Bob ausleihen. Aber das Brett, das wir gerade gefunden haben, bleibt erstmal unser Geheimnis. Ja, klar doch. Okay. Ja. Also los, gehen wir. Bob überließ ihnen ein Ruderboot mit dem Versprechen, innerhalb der Begrenzung zu bleiben, die von einer Kette weißer Bojen angezeigt wurde. Sie ruderten, soweit es ihnen erlaubt war. Und Dick und Julien stürzten sich als Erste mit Schnorchel, Taucherbrille und Schwimmflossen ins Wasser. Unter Wasser schwammen ihnen Fische in allen Farben und Größen entgegen. Und dank ihrer Schnorchel konnten sie eine ganze Weile hin und her schwimmen und die Unterwasserwelt genau mustern. Schließlich tauchten die beiden wieder auf und schwammen zum Boot zurück. Hast du was Auffälliges gesehen? Ha? Nee. Und? Habt ihr die große Schatzkiste gefunden, ja? Nein. Äh, noch nicht. Kommt erst mal an Bord. Ja. Äh, äh, hilf mir mal. Äh, hier ist ein trockenes Handtuch. Fang! Äh, danke, Anne. Ja. ja. Puh, puh. Ganz schön kalt auf die Dauer. Ja. Mhm. Konntet ihr denn überhaupt jetzt auf dem Meeresgrund sehen? Ähm... Nach, nach unten wurde es immer dunkler. Das war wohl noch nicht der Meeresboden, glaube ich. Ja, man müsste wahrscheinlich viel tiefer tauchen. Aha. Aber dafür braucht man eine Sauerstoffflasche. Ich kann die Luft mindestens drei Minuten lang anhalten. Ach, echt? Und in der Zeit komme ich ziemlich tief runter. Reicht mir mal die Schwimmflossen dick. Ja, danke. Das machst du auf gar äh, keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Also mit meinem Freund Alf mache ich das in Kirin immer. Ich kann sogar länger unter Wasser bleiben als er. Ja, aber... Das hört sich doch nach einem guten Training an. Irgendwie. Worauf du dich verlassen kannst. So. Eins, zwei. Fertig. Hm. Äh, Julian, ja? äh, kriege ich mal die Taschenlampe? Oh, klar. Hier. Danke. Aber sei vorsichtig, George. Sobald du merkst, dass die Luft auch nur ein bisschen knapp wird, kommst du sofort hoch, Ja. Ja, Julian. Okay. Soll ich jetzt Papa zu dir sagen? <lacht> Na dann, bis gleich. Bis gleich. George schwamm mit Hilfe ihrer Schwimmflossen schnell einige Meter unter die Wasseroberfläche. Die angeschaltete Taschenlampe hielt sie fest in der Hand und richtete sie in die Tiefe, bis sie im Lichtkegel grüne Wasserpflanzen erkannte. Darunter musste der Meeresboden sein. Nun schwamm sie ein Stück und schwenkte den Lichtkegel hin und her. Und da, mitten in einem Wald hoher Wasserlianen, entdeckte sie etwas. Doch nun spürte sie schon, dass sie bald wieder Luft holen musste Und schwamm schnell nach oben. Oh. Oh. Leute, ich hab was gesehen. Was denn? Sag oh. schon. Komm rauf. Oh. Hier, nimm meine Hand. Geht schon, Julian. Danke. So. Huh. Hm. Da unten liegt ein Schiff. Oh. Echt? Oh. Ja. Ein ganzes Schiff? Was denn für eins? Na ja, es ist ein ziemliches Wrack. Ich schätze, früher war es nur ein Fischkutter. Aha. Ob das Brett dann von diesem Schiff stammt? Kann sein. Wie könnte man so etwas rausbekommen? Vielleicht sollten wir Bob erzählen, dass du ein Schiffswrack entdeckt hast, George. Er lebt doch schon so lange hier und er könnte etwas über das Schiff wissen. Na gut, aber von dem Brett erzählen wir ihm erstmal nichts. Nee. Sie ruderten zurück, zogen das Boot an Land und betraten die Verleihstation von Bob. Hi, Bob. Wir sind wieder zurück. Wir haben was entdeckt. Ja, auf dem Meeresboden. Wie bitte? Seid ihr etwa getaucht? Und so tief? Na, hättet ihr mir das vorher gesagt, hätte ich euch nicht da allein hinausrudern lassen. Es ist ja nichts passiert, Bob. Nein. Stell dir vor, wir haben ein Schiffswrack gesehen. Ja. Es liegt auf dem Meeresboden. Dort drüben vor der Felsenküste. Ah. <lacht> An dieser Küste wimmelt es von Schiffswracks. Mhm. Manche Urlauber kommen nur zum Wracktauchen hierher. Ich habe sogar eine Karte, auf der alle Wracks eingezeichnet sind. Wie? Ach, was? Echt? Ach, Dann ist das gar nichts Neues. K können wir die Karte denn mal sehen? Klar, komm ja. mit. Hier geht's lang. Mhm. Hier rein, kommt. Ich hab Bob führte sie in das Hinterzimmer seiner Verleihstation. Es war voller merkwürdiger Dinge. Alte Schiffslampen, Steuerräder, Kompassgeräte und Sextanten hatten sich hier angesammelt aber auch hölzerne Bugfiguren und sogar der Knochen einer Haifischflosse. An den Wänden hingen Bilder von historischen Schiffen und einige Seekarten. Und in einem Regal stapelten sich alte Zeitungen und Broschüren. Was ist das hier? Oh, das sieht hier aus wie eine Schatzkammer von Seeräubern. Oder wie die Rumpelbude eines alten Kapitäns. Das ist mein kleines Meeresmuseum für neugierige Urlauber. Aha. Seht wow. ihr? Hier ist die Seekarte, auf der alle Wracks eingezeichnet sind. Hier. Ja, das sind ja wirklich eine ganze Menge. Und äh, die lässt man einfach dort liegen? Ja, es ist ziemlich teuer, ein Schiff zu bergen. Ach so. Hm. Verstehe. Und bei so einem alten Fischkutter lohnt sich das dann nicht, ja? Du hast ja bei jedem Wrack eine Jahreszeit notiert. Ja, ganz Was? richtig. Na nun schaut mal, ob ihr euren Kutter findet. Hier. Äh. Hm, das müsste der hier sein. Der liegt schon zehn Jahre dort. Volltreffer! Äh. <lacht> weißt du eigentlich, warum er untergegangen ist, Bob? Ich glaube, es war irgendein Unfall. Aha. Seht ihr den Zeitungsstapel dort? Äh, ja. Das sind Lokalnachrichten aus bonn Bay. Da findet ihr vielleicht einen Artikel darüber. Äh. Ich habe sie nach Jahren sortiert. Ach, das ist ja super. Ich schaue gleich mal nach. Äh. Gute Idee. Hier, äh. die hier sind zehn Jahre alt. Äh, gib mir auch mal ein paar davon. Ja. ja. Noch einen. <lacht> ja. Hier. Ja. So, mal sehen, ob wir was finden. Hm. Sturmflut über Bonnet Bay. Neues Gemeindezentrum hm. eingeweiht. Oh. Habt ihr was Interessantes? Äh, na ja, wie man es nimmt. Äh, hier, äh, Serieneinbrecher gefasst. Oje. Ben hm. Jackson hat gestanden. Hm. Na, das ist wenigstens spannend. Ja. Ich habe hier nur ähm, Vierlinge geboren. Mhm. Herzlichen Glückwunsch an Mrs. Donnelly. Oh. Äh. Ja, die gute Mrs. Donnelly. Die hat jetzt ganz schön zu tun. Ah, hier. Ich hab's. Fischkutter gesunken. Gestern Abend geriet ein Fischkutter in gefährliche Nähe eines Frachtschiffes. Er wurde von einem Sog erfasst und rammte gegen die stählerne Schiffswand. Oh. Ein Teil des Bugs riss auf und das Wasser strömte ins Innere des Kutters, der schließlich versank. Der Fischer und seine Mannschaft konnten gerettet werden. Puh, na, was für ein Glück. Ja, ja, ja, genau, ich erinnere mich. Ach, das oh, ist ja eine traurige Geschichte. Aber zum Glück haben alle überlebt. Äh, wollt ihr sonst noch was wissen? Ähm... Äh, vielen Dank, Bob. Ja. Kommt, wir gehen wieder zum Strand. Okay. Ja, danke, Bob. Tschüss. Adios, amigos. Viel Spaß noch. <lacht> danke. So, dann ist das Geheimnis des Fischkutters auch geklärt? Nein, eine Frage bleibt. Wieso welche? Äh, stammt das Brett, das wir heute gefunden haben, von diesem Kutter? Das könnte gut möglich sein. Mhm. Mir ist nämlich was eingefallen. Was denn? Auf dem Fischkutter von Alfata Vater gibt es einen Lukendeckel. Aha. Und das ist auch so ein Brett mit einem Schloss und zwei Scharnieren. Hm. da fragt man sich allerdings, warum so ein Lukendeckel erst jetzt an den Strand geschwemmt wurde. Hm. Obwohl der Kutter schon vor zehn Jahren gesunken ist. Die Freunde rätselten noch eine ganze Weile, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Schließlich ging der Tag zu Ende. Sie aßen mit Tante Fanny im Hotel gemeinsam zu Abend und kehrten danach zum Zeltplatz zurück. Nicht ohne Fanny zu versprechen, gleich schlafen zu gehen. Auf dem Weg zu ihren Zelten kamen sie an einem Lagerfeuer vorbei, an dem einige ihrer Zeltnachbarn saßen. Sind ja wirklich schon urein. Ja, total verrostet, überall Plankton. Ja, ein Wunder, dass sie noch nicht zerfallen ist. Ich habe mal was ganz Irres erlebt. Ja, aber erzählt schon. Also, ich schwimme da an so ein altes Bugloch. Oh, oh, wer kommt denn da? Guten Abend. Ach, ihr seid's. Ihr zählt doch ganz in unserer Nähe. Ja, ich bin Julian. Hallo, ich bin Dick. Und ich bin Ann. Hallo. George. Und das ist mein Timmy. Hey, hallo, Timmy. Ich bin Glenn. Und ich, Susan. Das ist ja ein richtig großes Lagerfeuer. Und es riecht ganz lecker nach Würstchen bei euch. Ja. Ihr könnt gerne ein Würstchen haben. Hier. Äh, wirklich? Oh, vielen Dank. Also, da sage ich nicht nein. Ja, danke. Dick, wir haben hm. gerade erst gegessen. Das ändert doch nichts daran, dass das Würstchen super lecker schmecken, oder? Hm? <lacht> Lass es dir ruhig schmecken und setzt euch doch zu uns. Gerne. Oh ja, danke. Hier ist noch ein Platz, Anne. Hm? Ja, okay. <lacht> Komm her, Herr Timmy. Wir erzählen uns gerade Tauchergeschichten. Wie ging's denn nun weiter, Donald? Also, ich war gerade an so einer Luke angelangt und will da reingucken. Mhm. Da kommt plötzlich ein riesiger Rochen raus und guckt mir direkt in die Augen. <lacht> ich habe mich vielleicht erschrocken. <lacht> das glaube ich. Und hast du da drin noch was gefunden? Ach, sowas erwarte ich gar nicht mehr. Die Schiffe liegen da eine Ewigkeit. Das meist hat sich das Meer doch schon geholt. Tja, da hast du wohl recht. Vor der Kraft des Wassers ist nichts sicher. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis alles davontreibt. treibt. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Was verstehst du gerade? Ähm. Na, wir haben heute Morgen ein Holzbrett gefunden, das zu einem Schiffswrack gehören könnte. Aber das ist schon vor zehn Jahren gesunken. Aha, was sind ein Brett Wie sah das denn aus? also ich finde, es ist höchste Zeit, schlafen zu gehen. Äh, kommt ihr mit? Ihr seid doch gerade erst gekommen. Äh, aber Wieso? eigentlich wollten wir ja längst schlafen. Komm, Ann. Genau, das stimmt, Dick. Ähm, Wiedersehen allerseits. Mhm, Wiedersehen. Kommst du auch, Julian? Wieso? Was soll denn das auf einmal? Also nochmal vielen Dank, vor allem für das Würstchen. Mhm. Komm jetzt, Julian. Na dann, gute Nacht. Okay, gut. Äh, schlaf schön. Ja. Macht's gut. Tja, Kinder eben. Hey, jetzt wartet doch mal. Was sollte das gerade? Das Brett hat Timmy gefunden, nicht wir. Also seit wann denken wir denn auf diese Tour? Wir machen doch immer alles gemeinsam. Dann hättest du uns ja mal fragen können, ob wir mit unserem Fundstück auch angeben wollen. Jetzt übertreibst du aber, Seg. Julian hat doch gar nicht angegeben. <lacht> Nein. Nein. Ach so. Warum hat er dann von unserem Geheimnis erzählt? Na, ich Weil er sich vor den Tauchern am Lagerfeuer wichtig machen wollte. George, jetzt Genau. Dabei hatten wir gesagt, dass wir niemandem von dem alten Holzbrett erzählen wollten. Und jetzt hast du alle Taucher ganz neugierig gemacht. Also, Leute, vielleicht sollten wir erstmal alle eine Runde schlafen. Wann ich schlafe, entscheide ich immer noch selbst. Kommt nie. Die Stimmung unter den Freunden war am nächsten Morgen nicht viel besser. Besonders George ärgerte sich furchtbar darüber, dass Julian von ihrer Entdeckung erzählt hatte. Um anderen Tauchern zuvorzukommen, drängte sie darauf, gleich am frühen Morgen zu Bobs Verleihstation zu gehen. Dort wollten sie und Dick sich Sauerstoffgeräte ausleihen, um noch einmal zum Schiffswrack hinabzutauchen. So konnten sie herausfinden, ob der Holzdeckel tatsächlich zu dem alten Kutter gehörte. Und diese Frage interessierte Julian und Anne natürlich auch. Als Bob kam, um seine Verleihstation zu öffnen, standen die fünf Freunde schon davor. Ach, jeden Morgen nehme ich den falschen. Ja! Guten oh. Morgen, Bob! Guten Morgen, ihr seid ja echt echte Frühaufsteher. Tja, der frühe Vogel fängt den Wurm. So, und womit kann ich dienen? Ich hätte gerne eine Taucherausrüstung. Ich möchte noch mal runter zum Fischkotter in mir aus der Nähe anschauen. Ja, und äh, ich würde da gern mitmachen. Ihr wollt was? Ihr seid doch noch viel zu jung. Ich war aber schon mal mit so einem Sauerstoffgerät unter Wasser. Wirklich? Ja, das stimmt. Dick und ich sind schon mal getaucht. Wie auch immer ihr das angestellt habt, ich kann euch keine Ausrüstung geben. Ach, aber wir, wir bleiben doch ganz in der Nähe. Machen Sie eine Ausnahme. Bei euch beiden auf gar keinen Fall. Ach, Menno. Wieso denn ich? Wie alt bist du denn, Julian? Zwölf. Also eigentlich fast schon dreizehn. Also... Wenn du schon Taucherfahrung hast, dann könnte ich dir mit Ach und Krach eine Ausrüstung geben. Aber du musst unbedingt innerhalb der Begrenzung bleiben, die ich euch gezeigt habe. Du darfst auf keinen Fall allein mit dem Boot aufs Meer. Und du musst dich bei jedem Tauchgang mit einem Seil sichern. Alles klar. Dann suche ich mir mal einen Taucheranzug in meiner Größe. Ich na toll, dann äh, ganz viel Spaß, Julian, ja? Und unterkühl dich nicht im Wasser. George, Dick, ach, nun bleib doch hier. Wo wollen die beiden denn hin? Ich sagte gerade, der Junge darf auf keinen Fall allein raus. Und keine Sorge, ich lasse Julian nicht aus den Augen. Ach, na gut. Äh, äh, warte, hier dieses Seil, das musst du am Boot festmachen. hier. Okay. Und der Karabinerhaken... Den musst du einhaken und das Seil am Boot und das fest, damit er nicht abdriftet. Okay, ja? verstanden. Da hatten Dick und George schon mal ein geheimnisvolles Fundstück entdeckt und nun war Julian der Einzige, der an der Sache dranbleiben durfte. Um sich nicht allzu sehr zu ärgern, zogen die beiden mit Timmy zu einer felsigen Bucht, um dort zu schnorcheln. Das Boot, mit dem Anne und Julien aufs Meer ruderten, hatten sie von dort aus gut im Blick. Und natürlich hielten sie ab und an Ausschau nach den beiden. Auch wenn sie furchtbar neidisch auf Julien waren, hieß das nicht, dass sie nicht mehr aufeinander achteten. Julien und Anne hatten währenddessen die Position vom Vortag auf dem Wasser erreicht. So, ich glaube, hier ungefähr sind wir gestern gewesen. Schau mal, Julian, dort hält ein Motorboot an. Und es sind Taucher an Bord. Ob die auch zum Fischkutter wollen? Warum nicht? Wir haben das Wrack ja nicht für uns gepachtet. Ja, und außerdem ist es bestimmt besser, wenn du da unten nicht alleine tauchst. Ja, da hast du wohl recht. Vielleicht kann ich Dick und George ja was mitbringen. Hier, mach mal das Seil fest. Ja, okay. Warte. So, jetzt bist du gesichert, Julian. Ja, alles klar. Also, bis gleich. In Schwimmzügen näherte sich Julien dem Meeresboden und leuchtete mit seiner Taschenlampe in die Tiefe. Schon bald zeichneten sich die Umrisse des alten Kutters im Lichthegel ab und er schwamm neugierig darauf zu. Die Wände des alten Schiffes waren völlig verrostet und mit korallenartigen Schwämmen überwachsen. Durch das zerbrochene Fenster des Ruderhäuschens wimmelte ein Schwarm kleiner Fische und größere Fische kreuzten darüber hinweg. Auf dem Deck des Kutters entdeckte Julien eine offene, rechteckige Luke. Und an einer Seite schlingerte ein halb abgerissenes Scharnier im Wasser. Das war die Bestätigung. Ihr Fundstück hatte einst die Luke hier an Deck verschlossen. Julien griff mit beiden Händen nach dem Lukenrahmen, um sich hindurchzuschieben was es wohl im Schiffsbauch zu entdecken gab. Da spürte er plötzlich einen festen Griff an seiner Schulter. Er wurde zurückgezerrt. Als er sich umdrehte, starrte ihn ein anderer Taucher durch seine Schutzbrille an. Er war viel größer als Julian und packte den Jungen mit einem Mal um den Bauch. Julian wollte an der Sicherungsleine ziehen, doch die war weg. Der fremde Taucher musste sie vorher gelöst haben. Ann bemerkte auf ihrem Boot, dass etwas nicht in Ordnung war. Das Sicherungsseil hatte sich irgendwie komisch bewegt. Sie zog daran und merkte, dass jedes Gegengewicht fehlte. Sie zog immer stärker und stärker, bis sie das lose Ende aus dem Wasser zog. nein, das Seil muss sich gelöst haben. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht finden die mich auf dem da drüben. Hilfe! Hilfe! Mein Bruder hat seine Sicherungsleine verloren. Oh, Hilfe! Was machen Sie denn da? Was ist mich los! Aua! Hilfe! Ein Mann im Tauch. Zug, das Gesicht hinter einer großen Taucherbrille verborgen, sprang in das Ruderboot, packte Anne und hiefte sie zur Reling des Motorbootes hinauf, wo eine zweite Person in Taucherkluft stand und Anne an Deck zerrte. Anne, die überhaupt nicht wusste, wie ihr geschah, sah, wie ein dritter Taucher an Bord kletterte. Ein großer, starker Mann, der Julian festhielt und nun an Bord zog. Die gaben so gut wie keinen Laut von sich. Der Motor des Bootes heulte auf und sie rasten davon Zur selben Zeit schnorchelten Dick und George mit den Köpfen unter Wasser in der Bucht. Sie konnten sogar hören, dass weiter draußen ein Motorboot durch das Wasser raste. Doch das war an der Küste von Bonja Bay wirklich nichts Ungewöhnliches. Als sie kurz darauf an Land gingen, sahen sie als erstes nach dem Ruderboot von Julian und Anne. George, ja? schau mal zum Ruderboot. Ich kann Anne nicht mehr sehen. Das kann nicht sein. Doch. Anne ist da draußen bestimmt nicht ins Wasser gesprungen. Sie muss doch auf die Sicherungsleine aufpassen. Ich kann sie aber nicht sehen. Warte mal, ich habe ein Fernglas im hm? Rucksack. Hier, hier ist es. Ja. So, Ein bisschen schärfer stellen. Und? Siehst du das Boot? Moment, gleich habe ich es. Okay. George, das Boot ist leer. Hier. Oh nein. Wir müssen sofort zu Bob. Ja. Schnell! Los, komm! Komm, Die Taucher im Motorboot fuhren mit Julien und Anne an einen Sandstrand und setzten sie dort aus. Das Sauerstoffgerät, die Taschenlampe und sogar Schwimmflossen und Taucherbrille hatten sie julien vorher abgenommen. Ohne ein Wort zu sagen, fuhren sie wieder davon. Hey! Sie können uns doch nicht einfach hier lassen! Kommen Sie zurück! Das kann doch alles nicht wahr sein. Warum haben Sie das gemacht? Ich weiß nicht. Vielleicht wollten Sie das Wort ganz alleine erkunden. Aber Wracktauchen macht man doch nur zum Spaß, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da hast du recht. Normale Taucher waren das bestimmt nicht. Wo sind wir hier überhaupt, Julian? Vielleicht können wir ja von hier aus irgendein Dorf erreichen, wo es ein Telefon gibt. Ja, ja. Probieren wir es. Los, gehen wir. Inzwischen hatten George und Dick Bob informiert und der hatte sofort die Küstenwache angerufen. Während eine Wasserstreife das Meer in Ufernähe absuchte, sprach der Einsatzleiter, Constable Redford, mit Dick und George auf der Veranda der Verleihstation. Tante Fanny war ebenfalls informiert worden und in großer Sorge herbeigeeilt. Also, ihr sagt, ihr habt die beiden so gegen 11 Uhr zum letzten Mal auf dem Wasser gesehen? Ja, so ungefähr. Was wollten die beiden eigentlich da draußen? Äh, wir haben ein Holzbrett am Strand gefunden und wollten wissen, ob es vielleicht zu diesem Schiffswrack gehört hat, das dort unten auf dem Meeresgrund liegt. Und Julian war der Einzige, der eine Taucherausrichtung bekommen hat. Wie konnten Sie Julian nur dieses Tauchgerät geben, Bob? Ich hätte mich niemals auf Sie verlassen dürfen. Mrs. Kirin! Dort, wo der Junge getaucht hat, ist das Wasser nicht tiefer als zehn Meter. Ein Tauchunfall ist so gut wie ausgeschlossen. Aber was kann den beiden denn passiert sein? Vielleicht wollte jemand verhindern, dass sie das Geheimnis dieses Holzbrettes aufdecken. George, ich glaube nicht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für solche abenteuerlichen Spekulationen ist. Ja, das sehe ich ähnlich. Um Uhr Flut. Wir können also hoffen, dass beide vom Wasser ans Land getragen wurden. Ich werde das Ufer weiträumig absuchen lassen. Gut. Dann helfen wir Ihnen bei der Suche, Constable. Mein Hund wittert Julian und Ann zehn Kilometer gegen den Wind. Das wäre allerdings eine große Hilfe, aber ihr beide bleibt jetzt schön bei deiner Mutter. Aber sie können doch Timmy nicht ohne mich mitnehmen. Ja, dann muss ich ihn leider hier lassen. Kinder kann ich auf dieser Suchaktion wirklich nicht gebrauchen. Ach, George, nun lass Timmy doch mitgehen. Vielleicht kann er die beiden ja wirklich ganz schnell aufspüren. Na komm, George. Gib dir einen Ruck. Alles gut, Timmy. Du hörst jetzt auf den Constable. So, warte. Hier, bitteschön. Vielen Dank, George. Na komm, Timmy. Ja, braver Hund. Herkomm. Der Erkundungsgang von Julien und Anne brachte kein gutes Ergebnis. Das Land, auf dem sie sich befanden, war eine kleine Insel. Sie hatten sie in zwei Stunden umrundet. Und das Festland war nur in sehr weiter Ferne zu sehen. Nun fing es auch noch an zu regnen. Und alles, was sie bei sich hatten, waren ihre Badesachen und der Taucheranzug von Julien. Unter dem Blätterdach eines Ahornbaumes Fanden sie einen dürftigen Schutz. Komm, Ann, hier ist das noch halbwegs trocken. Mhm. Dick und George haben bestimmt längst die Polizei informiert. Und sie findet uns bald. Ach, na, hoffentlich. Die beiden waren ja ganz schön sauer auf dich. Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Nein, bestimmt nicht. Ach, mir ist so kalt. Können wir ein Lagerfeuer machen? Ohne Streichhölzer und mitten im Regen? Das schaffe ich nicht. Aber ich kann Äste und Zweige sammeln. Damit könnten wir uns einen Windschutz bauen. Dann zieh am besten den Taucheranzug an, ja? Dann wirst du wenigstens nicht nass. <lacht> Gute Idee. Ein bisschen schützt es ja auch vor Kälte. George und Tante Fanny blieben auf der Veranda des Bootsverleihs, von wo aus sie das Meer gut im Blick hatten. Eine Markise schützte sie vor dem Regen. Auch andere Bewohner des Zeltplatzes hatten sich dort eingefunden und nahmen an den Sorgen der drei Kirens Anteil. Allmählich wurde es schon dunkel. Wieso sind Julian und Anne eigentlich allein mit dem Ruderboot rausgefahren? Ihr macht doch sonst immer alles gemeinsam. Ehrlich gesagt, das, das verstehe ich jetzt ja auch nicht mehr. Nun macht euch keine Vorwürfe, Kinder. Den beiden ist bestimmt nichts Schlimmes passiert. Ach, daran würde ich nur allzu gern glauben. Ja. Timmy hat sie bestimmt längst gefunden. Ja, vielleicht. Da kommt er mit Constable Redford. Guten Abend, Herr Guten Abend. Guten Abend, Constable. Ja, Timmy, da bist du ja wieder. Na, komm her. Wie sieht es aus? Leider noch nichts, Mrs. Kirin. Nicht. Und jetzt ist es zu dunkel. Morgen früh finden wir sie ganz bestimmt. Ich verstehe das nicht. Sie können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Naja, es ist nicht ungewöhnlich, dass Kinder nicht mehr zum richtigen Strand zurückfinden. Ja, genau. Und dann brauchen sie sich nur noch zu verlaufen, bis sie an einem ganz anderen Ort rauskommen. Hm. Deshalb sind die umliegenden Ortschaften auch schon alle informiert. Es wird sich schon alles aufklären. Oh, hoffentlich. Ich Ganz sicher. Ja. Kurze Zeit später verabschiedete sich Tante Fanny. Und weil Dick und George vor lauter Aufregung überhaupt nicht müde waren, kamen sie mit, um sie zum Hotel zu begleiten. In der Zwischenzeit hatten Julian und Anne eine kleine Hütte aus Ästen und Zweigen unterm Ahornbaum errichtet und waren nun ein wenig besser vor dem Regen und dem kalten Meereswind geschützt. Außerdem war Anne jetzt in Juliens Taucheranzug geschlüpft, der sie ein klein wenig wärmen konnte. Wenn wir nur wüssten, wer diese Leute waren, die uns hier ausgesetzt haben. Hast du eine Idee? Ach, kein Schimmer. Hätten Sie wenigstens was gesagt, dann hätte ich mich vielleicht an eine Stimme erinnert. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist der Bootsname, der vorne auf dem Bug stand. Es hieß Discovery. Hm. Wer könnte denn etwas davon haben, dass wir hier auf dieser Insel hocken? Wir kennen doch niemanden in Bonja Bay. Niemanden außer Bob. Das stimmt. Und Bob war auch der Einzige, der wusste, dass ich zum Wrack runtertauchen wollte. Aber der große Mann, der dich gepackt hat, war nicht Bob. Nein, nein. Aber vielleicht einer von den beiden anderen? Ach, ich weiß nicht. Meinst du, wir werden bald gefunden, Julian? Bestimmt, Anne. Ganz bestimmt. Und George hatten Tante Fanny zum Hotel gebracht und gingen jetzt durch eine kleine Straße zurück zum Zeltplatz. Dick, glaubst du, dass sich Julian und Anne verlaufen haben? Eigentlich nicht. Julian kann doch sogar die Himmelsrichtung am Stand der Sonne bestimmen. Der findet überall zurück. Ja, das sehe ich auch so. Aber ich frage mich, warum Anne aus dem Boot verschwunden ist. Ja, so weit draußen würde sie eigentlich nicht ins Wasser springen. Schon gar nicht, wenn sie auf Julian aufpassen soll. Was hast du denn, Timmy? Yes. sei leise, Dick. Sieh mal da drüben. Was macht der Mann da? Er, er hantiert mit Werkzeug in einem Türschloss herum. Und das mitten in der Nacht. Ob das ein Einbrecher ist? Da, da hinten im Fenster brennt noch Licht. Vielleicht sollten wir die Bewohner warnen. Ja, los, komm. Vorsichtig. Er darf uns auf keinen Fall sehen. Stimmi. Hoffentlich hört man uns auch gleich. Hattet, da kommt schon eine Frau. Ja. Hallo? Wer ist da? Hallo. Entschuldigung. Wir wollten Sie warnen. An Ihrer Tür hantiert jemand mit Werkzeug herum. Ach, du liebes bisschen Kinder. Habt ihr mich erschreckt? Ich dachte schon, jetzt kommt Ben Jackson. Ben Jackson? Von dem habe ich doch gestern gelesen. Ist er nicht im Gefängnis? Nicht mehr. Heute stand in der Zeitung, dass er wieder frei ist. Und da ist mein Mann gleich los und hat ein Zusatzschloss gekauft. Und das baut er jetzt ein. Vor diesem Jackson ist ja nicht sicher. Mit wem redest du da, Hazel? Ach, die beiden Kinder dachten, du wärst ein Einbrecher. Was? Ja, ihr solltet längst im Bett liegen. Ab nach Hause. Gute Nacht. Ja, gute ja. Nacht. Aber danke für die Warnung, Kinder. Wiedersehen. Sag mal Dick, und wenn die Sache mit Ben Jackson etwas mit dem Verschwinden von Anne und Julian zu tun hat? Aber was könnte das sein? Ach, wie blöd, dass ich gestern nicht den ganzen Artikel über diesen Ben Jackson gelesen habe. Vielleicht könnten wir das nachholen. Kommen wir nicht irgendwie in Bobs Museum hinein? Naja, wir, wir könnten es ja zumindest mal versuchen. Mhm. Die drei erreichten den Campingplatz und schlichen leise an den Zelten vorbei, bis sie den Bootsverleih am Strand erreicht hatten. Alle Fenster waren dunkel und die Tür war geschlossen. Aber vielleicht fanden sie ja trotzdem eine Möglichkeit, in das Holzhaus hineinzukommen. Da bemerkten sie plötzlich zwei dunkle Gestalten in Taucheranzügen, die auf den Bootssteg huschten. George, ja, schau mal da. Wollen die etwa mitten in der Nacht tauchen? Das sieht fast so aus. Leise, pss, leise Timmy. Sie klettern auf ein Motorboot. Jetzt fahren sie los. Warum gehen die denn um diese Zeit tauchen? Naja, vielleicht, um von anderen nicht gesehen zu werden. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, Dann fährt das Motorboot genau dorthin, wo unser Fischkutter auf Grund liegt. Sieh mal! Ich glaube, du hast recht. Also, ich warte ja, bis diese Nachttaucher zurückkommen. Klare Sache. Aber in der Zwischenzeit können wir trotzdem versuchen, an den Zeitungsartikel über Ben Jackson ranzukommen. Was meinst du? Ja, probieren wir es. Gut. Nach langer Suche fanden die beiden ein Fenster, das nicht richtig verschlossen war. Mit Hilfe seines Taschenmessers gelang es Dick, das Fenster zu öffnen. Und sie schlüpften hindurch, während Timmy draußen wache hielt. In Bobs Museum konnten sie eine Leselampe anknipsen. Und so fanden sie schließlich den Zeitungsbericht über Ben Jackson wieder. Hier, hier ist der Artikel. Sieh mal, da ist sogar ein Foto von diesem Jackson. Ui, wie man sich einen richtigen Gauner vorstellt. Ja, oder? Schwarze Sonnenbrille, Goldkette, dicke Armbanduhr. Ah. Wie haben Sie den denn geschnappt? Da steht, dass ihn die Polizei auf einer, auf einer Yacht festgenommen hat, die er kurz zuvor gestohlen hatte. Das ist ja interessant. Lies mal. So. Noch immer wird ein großer Teil seiner Beute vermisst, darunter teurer Diamantschmuck, Diamantschmuck. und mehrere Goldbarren. Ja. Jackson schweigt beharrlich. Weißt du was? Dann, dann ist in dieser Gegend vielleicht ein richtiger Schatz versteckt. Das könnte sein. Der Kutter ist übrigens in dem Jahr verunglückt, in dem Jackson verhaftet wurde. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Hm. Julian und Anne sind jedenfalls verschwunden, als sie den Kutter untersuchen wollten. Waren sie vielleicht Jacksons Beute auf der Spur, ohne es zu wissen? Ja, vielleicht. Hey, sieh mal dort! Das Boot kommt zurück! Oh. Durch das Fenster sahen sie, wie das Motorboot wieder anlegte und die beiden Taucher an Land gingen. Jeder von ihnen schleppte einen schweren Sack mit sich. Das war mehr als verdächtig. Aber wer steckte in diesen Taucheranzügen? Schnell und ganz leise kletterten Dick und George aus der Verleihstation, schlossen das Fenster und folgten den beiden dunklen Gestalten in sicherem Abstand. Zur selben Zeit versuchten Anne und Julien in ihrer Laubhütte ein wenig zu schlafen. Doch es gelang ihnen nicht. Hey, Julien. Julien, hörst du mich? Ich habe solche Angst, dass uns niemand findet. Und ich kann nicht schlafen, weil mein Magen so laut knurrt. Es hat aufgehört zu regnen. Ach ja? Wir könnten rausgehen und was zu essen suchen. Ah, gute Idee. Guck, es wird schon langsam hell. Ach, super. Nach dem Regen sind bestimmt ein paar Pilze gewachsen. Ja, könnte sein. Barfuß und in Badehose bzw. Bikini liefen die beiden über den Waldboden und suchten zwischen den Gräsern und feuchtem Laub nach essbaren Pilzen. Was ist denn mit dem dort? Ist das nicht sogar ein Champignon? Der hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat Lamellen, siehst du? Das sind diese Falten hier unter dem Pilzkopf. Aha. Und was bedeutet das? Bei den Lamellenpilzen sind einige sehr giftig. Aha. Der Knollenblätterpilz zum Beispiel. Oh, dann essen wir am besten nur welche, wo du dir ganz sicher bist. Mhm. Oh, ich glaube, ich habe schon einen. Das hier ist ein Butterpilz, siehst du? Die Unterseite ist wie ein gelber Schwamm. Aha. Gut, ich probiere mal. Mhm. Schmeckt ganz gut. Ja, mhm. finde ich auch. Davon finden wir bestimmt noch mehr. Ja. Oh, und sieh mal, was dort wächst: Brombeeren. Brombeeren. Oh, oh je, was ist das denn? Wer lässt denn sowas hier liegen? Schau mal, Julien, ich hätte mir fast den Fuß an dieser Glasschabe geschnitten. Zeig mal her. Ann, das ist nicht irgendeine Glasscherbe. Das ist ein Brillenglas. Oh Mann, haben wir ein Glück. Was ist denn so toll daran, wenn jemand seine Brille verliert? Mit diesem Glas hier können wir Feuer machen. Wenn ich es in die Sonne halte, bündelt es die Strahlen und konzentriert die Wärme so auf einen Punkt, dass der ganz heiß wird. So heiß, dass er anbrennt? Ja, genau. Deshalb sollte sich dieser Punkt auf gut brennbarem Material befinden. Am besten wäre natürlich trockenes Holz. Vielleicht finden wir welches im Unterholz, wo der Regen nicht so hinkommt. Ja, versuchen wir es. Und wenn das Feuer einmal brennt, können wir feuchtes Laub draufwerfen, damit es ordentlich qualmt. <lacht> feuchtes Laub haben wir ja glücklicherweise genug. Dessen waren George und Dick den verdächtigen Tauchern gefolgt. Die wohnten offenbar auf dem Zeltplatz. Jetzt näherten sie sich sogar dem Zelt ihrer Campingfreunde. Dick, das ist das Zelt von Donald, Glenn und Susan. Stimmt. Oh je. Meinst du, die drei sind in Gefahr? Vielleicht sollten wir sie warnen. Ich weiß nicht. Moment mal, jetzt ziehen sie ihre Taucheranzüge aus. Ah. Komm, hilf mir mal! Ja, warte! Entweder ja! Oh, hey, oh Mann! Ganz schön eng, das Teil! Ja. Huh. George! Ich glaube, das ist Glenn. Das gibt es doch nicht! Und der andere, das ist Donald! Ja! Jetzt kriechen Sie ins Zelt! Mitsamt den schweren Säcken! Lass uns näher heranschleichen! Vielleicht bereden Sie ja was da drin! Ja, gut! Oh. Das ist Debbie. Ach, Ihr seid schon zurück! Das ist Susan? Was habt ihr denn hier reingeschleppt, Donald? <lacht> was denkst du wohl, was das ist? Etwa Jacksons Beute? Aha. Im Ernst? Wow, so viel! Ja, Susan, geht's noch lauter? Wir müssen von hier verschwinden. Aber wenn wir bei Nacht und Nebel abhauen, fällt das total auf. Ah, stimmt. Und ein paar Stündchen Schlaf könnten wir auch gut gebrauchen. Na gut, aber wirklich nur ein paar Stündchen. Komm George, erst mal weg hier. Dick, George und Timmy schlichen außer Hörweite. Die Sache schien klar. Ihre netten Zeltnachbarn, Glenn, Donald und Susan, hatten die Diebesbeute von Ben Jackson gefunden und wollten damit abhauen. Ob Julian und Anne ihnen dabei in die Quere gekommen waren? Dann wären sie vielleicht im Motorboot dieser Gauner eingesperrt. Dick, George und Timmy liefen sofort zum Bootsteg. Das Boot hieß Discovery und das Ruderhaus war fest verschlossen. An Deck gab es nur eine gläserne Luke, durch die man ins Unterdeck sehen konnte. Kannst du was erkennen, Dick? Nicht viel, aber da unten ist niemand. Was hast du, Timmy? Vielleicht wird er denn die beiden ja. Schon möglich. Meinst du, sie sind in der Kajüte eingeschlossen? Dann hören Sie uns vielleicht. Ich klappe mal auf das Deck. Hey! äh, Julian! Seid ihr hier? Ihr Nein, nichts. Ich fürchte, hier sind sie nicht. Aber sie waren bestimmt hier, sonst wäre Timmy nicht so aufgeregt. Boah, wo haben diese Gauner die beiden nur hingebracht? Das wüsste ich auch. Ja. Moment mal, George! Siehst du das? Da am Horizont. Was denn? Da! Ach, da! Ja. Oh, eine Rauchsäule. Oh, komisch. So früh und mitten auf dem Meer. Das feint aber ganz schön. Vielleicht ist das ein Signalfeuer. Da macht man absichtlich ganz viel Rauch. Julian weiß genau, wie das geht. Können wir nicht irgendwie dorthin fahren? Sieht ganz schön weit aus. Mit dem Ruderboot schaffen wir es bestimmt nicht. Ach, nein, und hier kommen wir auf keinen Fall ans Steuerramm. Dick, siehst du das kleine Motorboot da drüben? Da hat jemand seinen Schlüssel stecken lassen. Stimmt. Der kommt sicher bald zurück. Oh, so lange will ich nicht warten. Komm, äh, und du auch, Meinst du? Ja. Na gut, wir bringen es ja auch gleich zurück. Genau. Kurzerhand liefen Dick, George und Timmy über den Bootssteg zu dem kleinen Motorboot, sprangen hinein, machten die Leine los und starteten durch. Juhu! Wir fahren Dick. Oh ja. Hey! Was macht ihr mit meinem Boot? Hier geblieben! George, der Besitzer ist gekommen. Wir müssen umdrehen. Ach, erst will ich wissen, ob June und Anne da vorne sind. Wir sind gleich zurück, Sir! Was? Erwartet! Ihr könnt was erleben. Mit Vollgas düste George auf das Rauchzeichen zu. Sie kamen der Insel immer näher und endlich sahen sie am Strand zwei winzige Gestalten, die aufgeregt winken und bald immer größer wurden. Julien und Anne waren außer sich vor Glück, als sie ihre drei Freunde im Motorboot erkannten. Julien, was sind denn von Konjunktur? und Timmy, sie müssen die Rauchzeichen gesehen haben. Wir sind hier! Anne, ja! Julien! Was macht ihr denn für Sachen? Geht es euch gut? Ja, jetzt auf jeden Fall. Kommt, wir ziehen erstmal das Boot auf den Strand. Ja, na los! Das reicht. Gehen wir an Land! Komm, George! Ja, kommt ja. Ihr macht ja Sachen. Aha. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Drei Taucher haben uns auf ihr Motorboot gezerrt und hier ausgesetzt, ohne ein Mucks zu sagen. Was? Ihr Boot hieß Discovery. Das waren unsere Zeltnachbarn, die wir am Lagerfeuer getroffen haben. Wie bitte? Du meinst, Susan, Glenn und Donald haben uns entführt? Genau die drei, ja. Denen gehört jedenfalls das Motorboot Discovery. Ach was. Mhm. Und letzte Nacht haben Donald und Glenn getaucht und den Schatz von Ben Jackson rausgeholt. Oh, na, dann können wir ja dreimal raten, wo sie den gefunden haben. Ihr meint aus dem Schiffswrack, das wir entdeckt haben. Naja, das wäre jedenfalls eine Erklärung dafür, warum sich der Lukendeckel nach zehn Jahren so plötzlich gelöst hat. Mhm. Den haben Sie bei Ihrer Wrackerkundung bestimmt selbst mit Gewalt herausgezerrt. Fragt sich nur, wie Jacksons Beute in den alten Fischkutter gekommen ist. Mhm. Seht mal, die Polizei kommt. Die müssen unsere Rauchzeichen auch gesehen haben. Da, da sind sie. Oh je, Und das ist mein Boot. Ich glaube eher, wir werden polizeilich verfolgt. Was? Wieso das denn? <lacht> Der Besitzer des kleinen Motorbootes hatte umgehend die Polizei alarmiert. Und die waren der Richtung gefolgt, in die das gestohlene Boot gefahren war. Als die Constables Julian und Anne sahen, vergaßen sie allerdings das Schimpfen. Auch der Bootsbesitzer beruhigte sich schnell. Na, ich wusste ja nicht, wofür ihr mein Boot genommen habt. Auch wenn das wirklich nicht in Ordnung von euch war. Aber ich bin doch sehr erleichtert, dass eure Freunde gesund und munter sind. Äh, ja, vielen Dank. Soll auch nie wieder vorkommen. Mhm. Wirklich. Nur no, Das will ich aber auch hoffen. Ich werde Constable Redford gleich anfunken, dass wir euch gefunden haben. Und dann bringen wir euch am besten zu eurer Tante ins Hotel. Nein, Constable. Zuerst müssen Sie zum Bootshafen fahren. Und zwar so schnell wie möglich. Und wieso, wenn ich fragen darf? In wenigen Sätzen trugen die Freunde zusammen, was sie in der Zwischenzeit herausgefunden hatten und überzeugten Constable Water davon, dass Gefahr in Verzug war. Der informierte Constable Redford und ließ den Bootshafen ansteuern. Als sie den Liegeplatz der Discovery erreichten, schleppten Donald, Glenn und Susan gerade ihr Gepäck an Bord. Constable Water manövrierte das Polizeiboot so, dass es die Ausfahrt behinderte. Hey, was machen Sie da? Wir wollen gleich ablegen. Vorher werden wir erst einmal Ihr Boot durchsuchen. Oh dann zeigen Sie mal Ihren Durchsuchungsbefehl. Kinder, was soll das denn? Wieso kommt ihr mit der Polizei? Das wissen Sie ganz genau, Susi. Sie haben uns entführt. In Bonnier Bay gibt es nur ein einziges Boot, das Discovery heißt. Ich weiß überhaupt nicht, was sich diese Kinder da zusammenfantasieren. Hören Sie mal, Provinzscherl. Sie haben gar kein Recht, uns aufzuhalten. Wenn Sie uns jetzt nicht sofort durchlassen, riskieren Sie eine Karambolage. Wird's bald? Wagen Sie es ja nicht. Verkehren Sie mich? Wir lassen uns von Ihnen nichts sagen. Oh nein, der macht ernst. Wenn das er drauf anliegt, schafft das er vielleicht. Ja, und, und dann, dann sind Sie, sind Sie weg. weg. Mitsamt der Beute. Oh nein, und wenn der unser Boot nimmt, sieht man dort, die Küstenwache kommt. Oh, oh, gerade noch rechtzeitig. Oh, was für ein Glück. Drei Schiffe der Küstenwache steuerten auf den Anleger zu und umstellten ihn so, dass auch das kleinste Boot nicht mehr durchkam. Mehrere Constables sprangen auf den Bootssteg und liefen, angeführt vom Constable Redford, zum Boot der Gauner. Davon sind die drei! Beilung, Männer! Na Donald, jetzt versuchen Sie mal Ihre Karambolage! Ach, halt doch die Klappe, du Bürschchen! Das sollten Sie lieber tun, Donald. Runter vom Boot, alle drei. Verlassen Sie sofort Ihr Motorboot und kommen Sie an Land. Hier ist ein Durchsuchungsbefehl. Er Hat ihn schon dabei? Ach, das ist ja super. Runter von Bord, aber Dalli! Mann, oh, so oh. Wärst du bloß früher aufgestanden, du alte Schlafmütze? Hätten wir bloß nicht die Kinder entführt. Oh, ja, Wer hatte denn diese bescheuerte nee, Idee? Ja, also ich auch nicht. Also, was spinnt ihr? Oh. Was soll denn das? Uns interessiert nicht, was Sie für Ideen hatten, sondern was Sie getan haben. Ganz genau. Zwei Kinder auf einer Insel auszusetzen. Sind sie eigentlich noch bei Trost? Hände auf den Rücken. Ja, wir ja, ja schon. Ist alles klar. Ach, wir haben nur im Auftrag gehandelt. Ja, ganz genau. Wir machen das alles nur für Ben Jackson. Ach, eben. Ach was. Na dann. Erzählen Sie mal. <lacht> Ben Jackson hatte einen Teil seiner Beute in der Bordwand eines Fischkutters versteckt, ohne dass dessen Besitzer davon wusste. Das sollte nur ein vorübergehendes Versteck sein. Doch dann wurde Jackson verhaftet. Der Kutter versank, ohne dass jemand etwas von dem Schatz in der Bordwand ahnte. Nach seiner Entlassung hatte Jackson die drei Taucher beauftragt, seine Beute zu heben. Und das wäre ihnen ja auch fast gelungen, wären die fünf Freunde nicht dem Geheimnis des Lukendeckels auf die Spur gekommen. Nun wurden die drei Taucher verhaftet. Und auch für Ben Jackson gab es wieder einen Haftbefehl. Doch das Wichtigste war, Julian und Anne waren gesund und heil zurück. Und Tante Fanny war überglücklich, als alle fünf zum Frühstück auf der Hotelterrasse erschienen. Hallo. Guten Morgen, Tante Fanny. Guten Morgen, Mutter. Wir sind wieder da. Kinder. Oh, du meine Güte. Was bin ich froh. Wo in aller Welt wart ihr denn? Ich hatte solche Angst, ihr wärt ertrunken. Geht es euch gut? Ja, alles prima, Tante Fanny. Unsere Entführer sind auch schon geschnappt worden. Eure äh, Was? Ihr seid entführt worden? Aber wieso denn? Das erzählen wir dir gleich, ja. Aber jetzt habe ich einen Bärenhunger. Das geht mir ganz genauso. Und mir erst? <lacht> ja, natürlich. Hendrik? Ja, Madden? Ich hätte gern viermal Trinkschokolade. Oh ja. <lacht> Vier extra Portionen Rührei, Nein. Schinken, Obstsalat und extra viel Marmelade. Und ein Würstchen. Sehr wohl, Madden. Oder wollt ihr auch Pilze zum Frühstück? Also, ich nicht. Die hatten wir schon. Echt? Ihr ja. unbedingt erzählen, wie es euch auf der Insel ergangen ist. Tja, also, ich habe so einiges über Pilze gelernt. Und ich über die Geheimnisse der Physik. Ich sag's ja immer. Äh, Abenteuer bilden. So, hier ist euer Frühstück. Ach, toll, danke. Ah, das hier, greift sie zu. Aus, oh. oder? Nehmt euch noch. Oh. Reicht mir mal das Würzchen, Julian. Ja. Hier. Perfekt, danke. Und das ist für dich. Und, schnapp. Ja. Wir sind die fünf Freunde: Julian und Dick, Hannah und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken abends heuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.